Pentru că m ați aplaudat. Ați uitat cum mă cheamă? Dacă n ați uitat cum mă cheamă, sigur, nu o să mă uitați că am fost singurul din istoria Salemului care a avut să predice despre Iad <laughs> la o întâlnire de tineret. Te sunt sigur că n-o să mai avem nimeni curajul ăsta. Spune-o de acum. Ai mai avut? Și mai trăiesc? Scumpilor, astăzi iadul ia partea a doua. <laughs> glumesc, glumesc. Am avut o săptămână extraordinară, o săptămână tumultoasă, o grămadă de capcane spite, frustrări. Sunt în domeniul transporturilor, am mai multe mașini, mai mulți angajați și cu o mașină de un timp încoace. Tot mă sună șoferul, pe la 1, noaptea, la două noaptea. Cristi nu mai merge mașina. I-am schimbat pompe, am schimbat injectoare, am schimbat tot, n-am mai știut ce să fac. Cum mergea cu ea, se oprea. Toți mecanicii nu știau ce să facă, au nebunit. În fine, a trecut cum a trecut, până la urmă i-am dat de capăt, în sensul că nici acum nu știu ce are. Dar o băgat pe calculator, i-a dat un reset și merge. Am considerat, mașina asta are vreo 200 și ceva de mii de kilometri și niciodată s-a pus praful pe motor. Niciodată nu am umblat acolo. Sunt un om binecuvântat. Și a trecut cum a trecut, am venit la voi în seara asta. Am plecat din Timișoara cu un microbus și două mașini. O mașină, am pierdut-o pe câmp. E rămas undeva pe lângă Radă, nu știu pe unde. Am luat-o tine, nu mai pornea, nu mai mergea. I-am dat jos pe tine, am luat, am băgat în microbuz. Nu știu că suntem, vreo cinci, pe cât suntem în microbuz? Dar nu mai știm cât? 12 suntem în microbuz. În fine, la un moment dat când am văzut, de dă un telefon unul din frații noștri și vezi că e poliția în față, zic, A, nu e problemă, am băgat vreo patru sub banchetă, mă uit prin buzunare, zic, stai că n-, -am nici permisul, n -am nici carnetul. N-am nici nimic. N-am la mine nimic. Deci dacă ne oprește poliția, ajunge la ProTV. Un popă de tineret cu 12 tineri în mașină și fără acte și ne vedeați, poate nu mai ajungem. În fine, până la urmă, până la urmă, am ajuns către Oradea, a fost totul în regulă. Zic Haleluia, Slavă Domnului, suntem niște biruitori. Când să ajungem, miroase arți. Vreau doi tineri din spate, spune Cristi, miroase arți. vorbe serios, miroase arți. Vă zic, mai, trebuie să mai și luăm foc și zic, le am pe toate. Nu știu, ceva ceva nu a fost în regulă. N-a vrut diavolul să ajungem în locul ăsta. Și pur și simplu să ne unim și să-l binecuvântăm să-l laudăm. Dar, Biblia spune că suntem mai mult decât diritorii. Și așa că diavolul putem să-i dăm fum în nas. Pentru că, pentru că, chiar dacă uneori pierdem bătălii, războiul este câștigat. Haide să vin cu un subiect mai ușor. Dacă tot te mi -o stricat toată introducerea. Pentru că am zis să încep cu Iadu, dar nu mai ai lăsat nici cum că mi-ai luat-o în față. Bun. Hai să vedem... M-am rugat săptămâna asta și am zis, Doamne, dăm un mesaj pentru tinerii de la Salem. Și cred că nu i-am speriat data trecută, dar vreau să vă spun că Iadu este o realitate. Dacă nu te pocăiești, e nasol. Scumpilor, cum sunteți voi astăzi? Bine. Sunteți fericiți? Da? Ok. Dar oare, ce înseamnă fericirea pentru voi? ce e ce, ce fericirea? Hai să facem așa puțin să nu... De obicei, aici la, la Salem vorbește doar păstor, da? Aveți posibilitatea pentru câteva minute să vorbiți și voi. Ce înseamnă fericirea? Hai că ați spus că sunteți fericiți. Păi dacă spui și afirmi o chestie, trebuie să o și susții. Sunteți fericiți. Ce-i fericirea? Nu, de la gape, lasă. Ce-i fericirea? Vine mai aproape, că nu pot să ajung până acum. Vezi că acolo e interzis, n-ai voie. Aici e. Ce-i fericirea pentru tine? Hai că fug eu la tine. Cunosc pe Iisus în fiecare zi tot mai mult. Asta mă face cel mai fericit. Aleluia. Aleluia. Are cineva un alt răspuns? Ce înseamnă fericirea? Nu unul e fericit. Nimeni? Hai, spune-mi tu, ce înseamnă fericirea? Hai, dacă tu te-ai ridicat mâna. Împlinire. Adică să avem o viață împlinită. Ok. Hai că ai spart gheața. Altcineva? Ce înseamnă fericirea? Unde? bine, pe nu-l întreb că este foarte fericit. Pentru că are o, o stare de bine. Fine. Că avem de toate. Cine are de toate? Ai cum faci? Spune-mi, te rog eu, spune cum faci. Deci deja mai băgat în ceață. Cum faci de ai de toate? Dăm secretul. Că nu l-am găsit până la vârsta asta. Scupilor, ce înseamnă fericirea pentru societatea de azi? dar nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu nu toți Unu, mână, cu mână ia, hai că tu ai vorbit astăzi ia zi. ce înseamnă trebuie să știi pentru societatea de astăzi fericirea înseamnă bani, avere orice de, oricare fel deci bani, avere de oricare fel, altceva ce înseamnă fericirea pentru societatea, pentru prietenii din anturajul tău posesii, și în general lucrurile care sunt duse la extrem, care sunt să se simte oameni cealți, să se simte cât mai unici, cât mai special, datorită lucrurile pe care le, le fac ei. Ok. Are cineva un alt răspuns ce înseamnă fericirea pentru societatea de azi? Pentru alții, relațiile, ori părinți, ori uh, prieteni, ori uh, prieteni prieten <laughs> Pentru lume, pentru lume, da. Deci, pentru lume. Deci, Vorbim pentru societatea din, de astăzi, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu neapărat. Ce înseamnă fericirea pentru cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu? Haideți, pentru societatea, ați Am auzit câteva variante, mai aveți? Ia! Ja. Un statut înalt, adică să ai influență în lumea din jurul tău, statut social. visul american, adică o casă, o mașină, o familie. Deci numai americani visează la asta. Interesant. Alo, cei cu filmat? Aveți grijă unde transmiteți. cineva, Mai aveți vreo variantă, vreun răspuns? Băi, și am departe. Hai că vin. Cred că mai pot să alerg realizări profesionale. Ai, ai, ai, ai, ai, Este cu adevărat, este un adevăr lucrul ăsta? Că pentru unii, fericirea este să ajungă director la Alcatel sau la, știu, Orange. E adevărat. Toate lucrurile pe care voi le-ați spus sunt adevărate. Mai încă o întrebare. Fericirea este un stil de viață sau o stare de moment? Ar trebui să fie un stil de viață. Nu este o stare de moment? Pentru majoritatea, da, cum mă dic. Oamenii, în general, fac lucruri care le creează o stare de fericire și care ei cred că sunt fericiți, dar efectele uh, acelor lucruri, pe termen lung, nu sunt similare cu cele pe termen sport. Am visat toată viața mea să mă duc în Germania să-mi iau o mașină tare. Și am zis, dacă voi lua o mașină tare, bine, nu era cu viză atunci, atunci primeai, viz, primeai cu ștampilă, nu era ca acum plecai liber. Era unul din visurile mele să merg în străinătate și să conduc o mașină germană pe autobandă. Și mi-am luat un Opel Astra, am dat atâția bani pe cât costă un apartament, și m-am simțit atât de fericit, m-am simțit atât de împlinit, cu acea mașină roșie, frumoasă, aproape nouă. Opel Astra. Nu era Mercedes. Prima mea mașină a fost Mercedes. <răzări> și știți cât a durat fericirea asta? Vreo lună. După o lună îmi doream altceva. E adevărat. E adevărat. Unii aleargă după astfel de lucruri și cred că fericirea stă în lucruri, stă în posesii, stă în bani, stă în relații, stă în poziții înalte și se amăgesc, pur și simplu, simul. Poți să fii fericit chiar și atunci când anumite așteptări nu ți se împlinesc? Poți? Cum? Totul. Mă, tot citești de pe net. Nu, scri. Dacă fericirea e un stil de viață Fericirea nu va fi influențată de lucrurile Care se întâmplă în jurul tău Tu decizi să fii fericit indiferent de ceea ce se întâmplă Corect, are cineva o altă părere? Aripa stângă? Aripa dreapta? Așa este Scumpilor în seara aceasta vom încerca puțin în câteva lucruri, nu o să vă țin mult și am să încerc să vă fac fericiți. Și dacă n-am să pot eu să vă fac fericiți, sute la Dumnezeu te poate face fericit. Dar în seara aceasta trebuie să afli un adevăr clar despre fericire. Vedeți? Dicționarul explicativ al libii românii vorbesc despre fericire ca o stare de mulțumire sufletească, intensă, de plină. Ai spus lucrul ăsta. Doriți să fiți fericiți? Sau vreți să aveți necazuri și probleme, cum am avut o săptămâna trecută? Nimănui, ascultă-mă, omul a fost creat să fie fericit. Dumnezeu este fericit. Dumnezeu se bucură. Dumnezeu râde. Și dacă natura lui Dumnezeu este asta, tu care ești creația lui Dumnezeu, ai fost construit, ai fost născut pentru așa ceva. Ai fost născut ca să fii fericit. Să trăiești cu adevărat în bucurie. Nu ai fost născut ca să suferi. Asta s-a întâmplat din cauza păcatului. Acum, problema se pune în felul următor. Orice creștin știe că fericirea o găsești în înaltul cerului acolo unde este Dumnezeu. Orice creștin știe că Dumnezeu promite fericirea atunci când ajunge în împărăția Lui. El spune că acolo nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi plânse, nu va mai fi durere. Este adevărat? Păi bun, dar cum rămâne cu viața de asta? De aici. Adică să trăim ca și hindușii? Știți cum trăiesc hindușii? Se sapă până în gât și stau unisip și... Suferă greutăți, probleme Pentru că i așa spun Trebuie să fii un nenorocit aici Și trebuie să sufer enorm de mult Ca să poți să dobândești acea viață de dincolo Acea viață fericită Acea împlinire sufletească Este adevărat lucrul ăsta? Care sunt condițiile fericirii Aici pe pământ? Putem să primim această făgăduință Cu adevărat? Promite Biblia Biblia pe care Tu o citești și o citesc Ne promite fericirea chiar și în viața de aici? Sau aici este punct, necazuri, probleme, greutăți și trebuie să așteptăm pe aia? Cum e? Biblia ne promite fericire chiar și aici. Trebuie să vedem în seara asta ce costă fericirea asta și cum putem să împăcăm fericirea și necazurile. Domnul Isus Hristos a venit și a spus Eu am venit să aveți viață! Dar nu viață oricum, ci din, din belșug scumpilor. Unii oameni când aud versetul ăsta au impresia că belșug înseamnă doar money. Unii au impresia că uh, belșug înseamnă doar posesii. Unii au impresia că belșug înseamnă doar poziții. Nu scumpilor! Dumnezeu vine și îți promite și spune Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coboară pe pământ și spune Am venit! Să ai viață, și nu o viață oricum, ci o viață din belșug. Și pur și simplu dă la o parte această zicală populară în care spune că aici, pe pământ, doar suferință, doar probleme. El vrea să ne bucurăm, scumpule, dacă ai venit în seara asta, în locul acesta, trebuie să afli acest adevăr. El vrea să te bucuri de orice aspect al vieții tale, indiferent că e pe plan financiar, indiferent că e pe plan familiar, relațional. El vrea cu adevărat să te bucuri de toate aceste lucruri. Mai trebuie să ai mare grijă. Mare grijă. Noi nu trebuie să așteptăm, să ajungem în cer ca să obținem o viață calitativă, o viață frumoasă, o viață normală, și Dumnezeu vine și îți promite încă de pe acum, și spune în Unul Ioan 1,4 cu 4, spune și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină Ce îmi place? Îmi place când Domnul vine și ne dă vești bune. Îmi place când Ted vine la Gape și nu vine cu vești proaste, ci vine cu vești bune. Veștile proaste le vei vedea la Proteve, la ora 5, doar crime, violuri și furturi și altele și altele. Dar avertismentul pe care ți-l dau în seara aceasta, este să ai mare grijă. Mare, mare grijă. Unde cauți fericirea? Unde cauți fericirea? Scumpule, sunt două sisteme. Sistemul lumii și sistemul lui Dumnezeu. Lumea strigă prin toate puterile toate și prin toate coordonatele, indiferent că e vorba de televiziune, internet, radio, publicații, reviste, oriunde, prieteni, anturaj, familie, lumea vine și spune Eu îți promit adevărata fericire. Dacă îmi dai viața, dacă îmi dai tinerețea ta, îți voi da fericirea. Și tu întrebi, da, da, îmi doresc, îmi doresc fericirea. Cum o dai eu? Păi la mine e fericirea fără restricții. Wow, sună fain. Nu ți-ar place? Nu ți-ar place să vii la o astfel de ofertă în care se spună lumea Auzi, la Dumnezeu sunt tot felul de restricții, tot felul de bariere, tot felul de... Trebuie să te rogi, trebuie să postești, trebuie să mergi la biserică, O trebuie să dai și dărnicie și zicioală. o, trebuie să muși și scaunele. La mine nu trebuie să faci nimic și îți voi da adevărata fericire și adevărata libertate. Și sunt milioane și milioane și milioane de tineri care mușcă această momeală. Lumea zice, trăiește cum vrei, dar ascultă-mă bine ce spun. Asta te va distruge. Fericirea este ascunsă și o găsesc doar aceia care îl caută pe Dumnezeu. Și dacă vii vinerea la tineret în locul acesta, ascultă-mă. Aici ți se va spune unde găsești fericirea: doar în biserică. De aceea, Hristos a lăsat biserica și a spus: Petru, tu ești piatră și pe tine îmi voi construi biserica. Și porțile iadului nu vor dărâma. De aceea este nevoie de biserică? De ce este nevoie vinerea să vină în locul acesta, să asculți Cuvântul lui Dumnezeu și să poți, să poți să descoperi orice strategie a diavolului care vrea să te înșele și vrea să te amăgească. Dumnezeu a dat o rânduială. Dumnezeu a dat o organizare. Noi nu putem să trăim în dezordine, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinei. El a spus foarte clar, dacă vii vinerea la Salem, vei auzi despre adevăr. Și acest adevăr te va face liber. Chiar astăzi am pus o tânără în, în, în, în, în, în microbuz să citească 2 Petru, capitolul 18, 19, pe acolo, pe undeva, unde spuneau că vin foarte mulți și vorbesc despre libertate, dar ei însăși sunt legați și vorbesc despre slăbozenie, dar ei sunt legați și leagă și pe alții. Scumpule, doar în locul acesta, mulți prieteni de-ai voștri mulți colegi de școală, mulți din anturajul vostru, au o imagine greșită despre Dumnezeu. Cred că Dumnezeu îi troznește, cred că Dumnezeu îi așteaptă la cotitură și pur și simplu să-i lovească, pur și simplu să-i pedepsească de fiecare dată. Și imaginea asta este foarte greșită. Ei cred că Dumnezeu, dacă se întorc la Dumnezeu, a, Dumnezeu îmi va restrânge această libertate pe care o am eu. Dar ei nu înțeleg că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat și atunci când îți dai inima lui atunci când îl recunoști ca Domn și Stăpân peste viața ta, atunci când el locuiește aici în inima ta, pe tronul inimii tale, atunci cu adevărat. Spui, băi frate, cum am putut să stau atâția ani legat abia acum, așa cum a spus acest tânăr tineri, cum te cheamă? Robi exact cum a spus acest tânăr atunci când l-a cunoscut pe Dumnezeu, ați auzit cum a spus? Ceva, ceva a plecat de aici, din spate. Acel bagaj pe care el l-a purtat ani de zile, acea povară care a păsat greu, povara păcatului, povara că nu l-avea pe Hristos, s-a ridicat pentru o secundă. În această seară se poate întâmpla și cu tine. Scumpule, cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat... Pentru că El a dat o lege clară, a dat un sistem de valori, de principii, după care tu să te iei ca să poți să dobândești această fericire. Ascultă-mă, dacă lumea încă mai există, există pentru că lumea încă, sistemul lumii, sistemul juridic, încă se bazează pe cele 10 porunci. Și dacă omenirea încă mai trăiește și încă n-a murit și nu ne-am dat cu sapa în cap, asta înseamnă că sistemul lui Dumnezeu rezistă. Și oamenii, chiar dacă nu recunosc, încă se bazează pe El. Ăsta este un lucru mare. Și atunci când accepti legea lui Dumnezeu, atunci când accepti valorile și principiul lui Dumnezeu, pleacă de la tine orice formă de frică, așa cum a spus Ted astăzi, dacă strigi, dacă recunoști cu adevărat, orice formă de îndoială și de frică pleacă. Scumpilor, știți cum este asta? Imaginează-ți pentru că frica e pe curioasă. Imaginează-ți o autobandă în partea stângă, cu patru benzi și trec tiruri și mașini cu viteză mare, și o autobandă în partea dreaptă, unde trec alte mașini cu o viteză foarte mare. Și în mijloc este un rondou cu un părculeț de copii care se joacă cu mingea, se dau cu hinta. Acum, imaginează-ți că fratele tău cel mic să nu spun copilul tău că nu ai copil Fratele tău sau eu ca părinte, copilul meu S-ar juca undeva în centru În acel rondou Și tirurile ar trece prin stânga și pe dreapta Fără să aibă nimic în jur Care ar fi starea ta? Ce sentiment ai, ai experimentat? De? de frică De alertă Mi-e teamă Asta este viața trăită Fără Dumnezeu Ești descoperit, nu ai niciun fel de protecție, nu ești ocrotit de nimic. Dar ce-ți propun în această seară este să ridici un zid. Un zid de 2 metri înălțime și destul de gros. Și să-i lași pe frățiorul tău și pe copilul meu să se joace. Cum ai stat atunci? Liniștit. De ce? Pentru că sunt ocrotiți. Au o balostradă. Au un zid care îi ocrotește și îi păzește. Înțelegi de ce trebuie să fii înțelept în seara asta? Înțelegi de ce trebuie să accepți legea lui Dumnezeu, principiile și valorile lui Dumnezeu? Înțelegi de ce trebuie să-ți construiești zid în jurul tău? Și zidul este făcut din legea lui Dumnezeu, din harul lui Dumnezeu și din credința care vine de la el. Cu astfel de lucruri se construiește zidul în jurul tău. Scumpule, fără harul lui Dumnezeu n-ai nicio șansă. Ați văzut oameni care sunt bolnavi de frică? Știți cât, câte fobii, o să vă predic poate asta dată. Știți câte fobii sunt pe planeta Pământ? Aveți fobii? Fobii, știți ce fobii, da? Da? Fobie de paianjeni, da? Ați văzut acum la televizor, la o emisiune de alubotezatul ăsta de le aruncă coropișnițe la fete pe ele și să facă poze. Cum? Next stop model. A, așa. Și mă miru, are vreo una fobie de coropiștirițe din asta? Scumpilor, sunt 600 și ceva de fobii. Gândiți-vă, cum trăiesc unii oameni. Vai, vai, frate, nu pot să stau noaptea în casă cu becul stins. Mi-e frică. De cine ți frică? Nu știu, dar mi-e frică de babau, nu mi-e frică de babau o viață care nu are structură și care nu are principii scumpule, oricât te-ai dat-o peste cap, nu vei găsi fericirea niciodată, nu poate fi fericită, o viață fără structură, o viață fără margini o viață fără acel zid de protecție și acel zid este harul și credința care vine de la Dumnezeu Ascultă te înșeli singur te ieșeli singur. Și diavolul și Babilonul acestei lumi, ascultă ei flămând după tinerița ta. Diavolul vrea să prindă pe cât mai mulți. Fericiți sunteți în seara aceasta că sunteți în locul acesta. Biblia, ascultați-mă, Biblia nu-ți va promite niciodată fericirea. Biblia nu-ți promite fericirea în plăceri, carne, bani, posesii. Pe de altă parte, filozofia acestei lumi îți spune, vrei fericirea, Vino la mine, trește fără restricții, trește fără acel zid și vei fi fericit. Gogoș, minciună gogonată, tânărul care va veni vinerea la tineret, va afla, mintea lui va fi înnoită, cunoștința va veni, Dumnezeu și Duhul Sfânt din el îl va înștiința. Ascultă-mă, aici este capcana diavolului. Nu te lăsa prins ca o căprioară în laț sau ca o vrăbiuță în... Ce se prinde vrăbiuța? În capcană. Ești un miel inocent cu o albă. Ați văzut un miel când se vecea la tăiere? Așa ești și tu. Și diavolul pune ochii pe tine și vrea să te termine. În cele mai multe țări, ascultă ascultați-mă, statisticile vorbesc în foarte multe țări sunt numai sinucideri. Știți unde sunt sinucideri? Acolo unde nu sunt restricții. Ei fac apel, acești tineri fac apel la tot felul de lucruri. Fata mea îmi spune tot ce se întâmplă la școală. Știți ce spune? Tata, copii la 12 ani se droghează. Și că mai 19 pun pe mână și trag și eu îi predic la Claudia ce se le predice lor. Și așa merge. Tineri aceștia apelează la tot felul de variante să umple acel gol. Apelează la tot felul de variante ca să fie fericiți. Ei îl resping pe Dumnezeu pentru că zic, a, nu, că Dumnezeu mă pedepsește, o, că nu, Dumnezeu pune prea multe reguli, prea multe restricții și spune, nu, nu, accept varianta B, varianta lumii. Viața fără restricții. O, pot să beau, pot să mă droghez pot să mă bucur de fata aia, băiatul ăla, de orice. Pot să trăiesc cum vreau, pentru că atunci voi fi fericit. Și atunci eu treb, dacă ești fericit, de ce apelezi la substanțele alea? Dacă ești fericit, de ce te amorțești, pur și simplu? Dacă ești fericit, răspunde-mi! Acum cum să răspundem. Și când încep să se drogeze, când încep să bea alcoolul și când încep să facă tot felul de lucruri, își dau seama că au fost păcăliți și își dau seama că e o fata Morgană. Pentru că plăcerea există. Fericirea există. Hai să nu luăm așa că există. Hai că te droghezi, ești fericit. Nu știu. M-ați drogat? Nu m-am drogat, nu știu. M-am bătat de vreo două ori în viața mea, atât. Și am fost fericit vreo jumătate de ori. După aia după aia să nu vă spun durerile de cap. Da, ești fericit! Eu nu pot... Po, am, am curajul și pot să spun da, drogul te poate face fer fericit. Pe moment. Alcoolul și toate lucrurile alea dar după aia o vei căuta din nou și îți vei da seama că ai fost înșelat și când realizezi că ai fost înșelat, te simți De-aia apar cum le spune ăștia cu împrecat negru? Emo! Emo! Emo! Scumpule, oamenii ăștia ajung mai degrabă sclavi. Și diavolul se bucură pentru că tineri care n-au acceptat sistemul lui Dumnezeu, au căutat fericirea în alte lucruri și au ajuns să fie sclavi. Libertatea adevărată constă în ascultare de adevăr. Și atunci când vei asculta de adevăr, vei fi ocrotit și vei fi păzit. Ascultați-mă un lucru acum. Acum s-a făcut o statistică. Acum ies din partea spirituală și încep un pic partea psihologică sau medicală. Știați că în creierul vostru există o substanță numită dopamină. Știai? Mă te trebuie să lei pe copilul ăsta să te rog pentru el, că. De el pui aici. Scumpilor, această substanță dopamină. Asta îți dă starea de bine de fiecare dată. Și atunci când tinerii sunt pur și simplu plictisiți, atunci când tinerii n-au niciun plan de viitor, atunci când tinerii vor să se distreze, pur și simplu această dopamine este plata pentru a se simți bine. Și mai nou, când intri pe calculator și când vezi aceste site-uri și acele imagini, se declanșează acea substanță din creier care îți provoacă o stare de plăcere, de bine. Și oamenii, când, când simt acea stare, vor fi dependenți de acea stare de bine. Și acea substanță de dopamine care este eliminată de creier, poate să te țină legat. Este ultima statistică care s-a făcut acum recent. Dacă vrei să găsești fericirea fără restricții, ascultă-mă bine, te vei puiza, vei obosi, mintea și sistemul nervos va cădea la un moment dat și vei fi prins în laț. Fericirea este asociată întotdeauna cu ascultarea. Pericolul cel mai mare care este în bisericile noastre este că foarte mulți tineri asociază fericirea cu un zbor al emoțiilor. Nu este adevărat. Vechiul Testament punea foarte mare accent pe ascultare și supunere ca și condiție a fericirii. Dacă vei asculta dacă vei asculta de părinții tăi, dacă vei asculta de profesorii tăi și dacă vei asculta în seara aceasta de Dumnezeu și dacă te vei supune Lui și dacă îl vei recunoaște ca Domn și Stăpân, El îți garantează 100% fericirea. Este frustrant de multe ori. Nu este ușor să asculți, nu este ușor să te, spui, să te supui, dar asta este condiția fericirii. Secretul fericirii, ascultați bine acum, secretul fericirii este, sunt acei tineri care împlinesc cu bucurie poruncile lui Dumnezeu. Atunci când faci lucrul ăsta, sunt izgonite neliniștea și nemulțumirea. Atunci când împlinești cu bucurie poruncile lui Dumnezeu, atunci va fi izgonită din viața ta Neliniște și nemulțumirea. Ascultarea creează, de fapt, acel mediu pe care tu cauți. Atunci când ascult de Dumnezeu, atunci vine acea pasiune, atunci vine acea bucurie, atunci vine acea fericire, împlinire. Fără acest mediu, poți să ai impresia că ești fericit sau că ești bucuros. Dacă nu vei merge pe varianta asta, vei ajunge la externoare, ve ajunge la oboseală, vei fi frustrat, vei fi apatic. Deci, să nu ne înșelăm singuri. Fericirea nu este o stare emoțională, ci fericirea este ascultare și împlinire cu bucurie a poruncilor lui Dumnezeu. Scopilor, Vechiul Testament, dacă luăm, vom vedea în Vechiul Testament că era o grămadă de reguli stricte. Și totuși, în multe pasaje vine și spune Bucurați-vă! În multe pasaje se scrie Bucurați-vă! De autonom 12 cu 7. Fiți atenți ce face Dumnezeu. Spune Acolo să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă bucurați împreună cu familiile voastre, de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. La noi, la România era ruga și este ruga. Și oamenii se întâlneau împreună la rugăciune. Oamenii se întâlneau pur și simplu, mâncau, cântau, se bucurau, dar de aici, pur și simplu, s-a denaturat și oamenii au ajuns de la rugă, au ajuns la dezmăți. Vechiul Testament, cu restricțiile care erau, pur și simplu, Domnul le spune veniți împreună cu familiile voastre, mâncați înainte al Lui Dumnezeu, bucurați-vă! Dumnezeu dorește în seara aceasta să fii fericit, să fii împlinit. Dumnezeu dorește să ai bucurie și să experimentezi această bucurie. Dumnezeu nu dorește să fii un nenorocit, Dumnezeu nu dorește să fii un apatic, Dumnezeu nu dorește să fii mințit și înșelat de diavol și să faci o alegere greșită și să crezi că fericirea o găsești în părinți în prieteni, poate, în bani, în poziții. Nu, nu, banii sunt necesari, sunt buni. Prietenii, nu mai zic. Părinții, ce să mai vorbim? Dar dacă te-ai focalizat și crezi că de aici îți vei dobândi mericirea și împlinirea, te amăgești foarte clar. Hai să vă dau exemplu foarte clar. Hai să luăm personaje ale societății, ale lumii. Ați auzit vreodată? Cum să ne auziți? De Elvis Presley. Omul acesta, când a început să cânte, a început să cânte prin biserici. Și cânta pentru Dumnezeu. La un moment dat, a fost înșelat, a luat-o în stânga și a început să cânte pentru lume. Omul acesta a avut bani? Mulți. A avut așa de mulți bani, încât pur și simplu și-a făcut, făcut un cadilac din aur și diamante. Știți că există? Și a făcut un cadilac din aur și diamante. Omul acesta a avut succes? Omul acesta la un pongne de deget putea să se căsătorească cu cine vrea el? Și toate cădeau la pământ? Scumpilor, a avut lumea la picioare. A avut-o? Cum a murit? Supradeoză. Păi di ce? La ce folosește unui om dacă, dacă are toată lumea la picioare și își pierde sufletul? Este o dovadă că omul acesta a trăit. Putem să luăm exemplu și să vedem cum a trăit și cum a căutat faimă și a umblat după lucrurile astea. A avut talent, a avut dar, a avut tot ce a avut, tot ce a vrut și totuși... Beatles! Ați auzit ei? Nu nu auzit de ei. Tu n-ai auzit. Bun, întreabă pe părinții tăi. Beatles și știți ce afirmați au făcut oamenii ăștia fără minte? De acum pe Că sunt mai cunoscuți decât Isus, Că muzica lor e. Vă dați seama ce afirmații au putut să facă? Că muzica lor este mai cunoscută ca și Isus Hristos. Cum a murit Împușcal de un fan la două săptămâni după ce a afirmat asta. Spune adevărul. Așa este. Scumpilor, ați auzit de ultima, ultima, uh, Emma Whitehouse, ceva de genul? De asta n-ați auzit. Emmy Whitehouse. Am greșit un pic. Ați văzut cumva viața ei? Uh, zici că e așa? Eu zic că nu era așa. Ați, uh, cei care știți engleză ați auzit ce cântă ea? despre tristeția ei, despre necazurile ei, o fată inocentă care a avut succes, a avut un dar lăsat de la Dumnezeu și acest dar l-a pus în talantul lumii. Diavolul a prins-o și a condamnat-o. La vârsta de 20 și ceva, 30, nu știu cât avea, a murit pur și simplu înecată în alcool și droguri. Și a avut succes. A avut bani, a avut de toate. Scumpilor, dacă ați auzit și dacă ați ști ce se întâmplă în lumea showbizului, v-ați cruci. Acum vreo două săptămâni, ce se întâmplă în showbiz? Ascultați mai puțin. Fiți atenți aici. Copiii ăștia doi au intrat la mine în casa acum vreo trei săptămâni și zice, Andrei, hai să-ți ceva. Un mare cântăreț, un mare meseriaș, la MTV. ascultați-mă bine, la NTV, ca să aibă succes și faimă, la NTV, ascultați, cu starurile cu toate, a făcut o rugăciune în direct lui Satan. Ascultați-mă bine, o rugăciune... Am zis, bă, ăsta e plecat cu sorcoba. cum să fac așa ceva? Mai facă ea la bisericile așa. Dar în direct, televiziune, filmat, toate starurile și după ce a făcut... Ascultați-mă, o rugăciune, nu afirmație. O rugăciune... Am oprit, am dat drumul un pic și după aia am simțit că ies prin tavan și am oprit. Am zis, eu așa ceva nu pot să ascult. Dar ce se întâmplă showbiz? Ia zi de vreo două, trei. I am arătat și la Cristi Sunt foarte multe mărturii pe care le puteți găsi și pe YouTube uh, Majoritatea oamenilor Importanți din Showbiz Au ajuns acolo pentru că au făcut pact Cu diavolul și sunt mărturii Katy Perry, Beyoncé Rihanna uh, Ei recunosc deschis că sunt uh, Închinător la Satan Un interviu cu Bob Dylan El a spus Am ajuns unde am ajuns pentru că la începuturile carierei mele am încheiat o înțelegere cu cineva și uh, cine l-a intervievat l-a întrebat cineva cu Dumnezeu? ce nu, cu cineva mult mai întunecat. și asta este de fapt intenția, pentru că acești oameni stau în față și sunt niște formatori de opinie deavolul are acest uh, atu îi avem pe formatorii noștri de opinie ca toată gloata să meargă după ei, să se îmbrace cum se îmbracă ei, să facă ce fac ei. Uh, Lady Gaga, care este cel mai vizionat videoclip al ei, este plin de simboluri satanice și de informații subliminale care te duc înspre acest lucru. Doar câteva. Scumpilor, uitați-vă pe net, uitați-vă pe telefoanele voastre și ce melodie aveți. Am vorbit cu fica mea acum, recent, și am spus, te rog, iPod-ul la interval. <laughs> Vreau să ce muzică, asculti? Ascultați-mă, pact cu diavolul. În ce lume trăim? De multe ori, fericirea este asociată cu succesul. Și oamenii cred că dacă au succes, sunt fericiți. Dacă se hrănesc doar... Lumina reflectoarelor sunt mințiți. De multe ori, fericirea este asociată cu confortul și oamenii cred că dacă au confort, sunt fericiți. De multe ori, fericirea este asociată cu siguranța. Dacă omul are siguranța, are impresia că e fericit. Scumpule, uite te la Avram. Avram a fost fericit? I-a zis Dumnezeu într-o zi și afară din casa ta, din țara taș. Fără un contract, fără nimic. Doamne, nu-mi dai nimic la mână, nimic. Doar trebuie să ai încredere în mine. Elvis Presley a căutat ce caută lumea. A căutat bani, faima, succesul. Și nu a fost fericit. Elton John a afirmat că muzica lui este mai renumită ca Iisus Hristos și a fost împușcat după două săptămâni. John, Ellen. pardon. Avram a fost fericit? Pavel, a fost fericit? Iisus a fost fericit? David a fost fericit? David, la 14 ani, era hăituit prin pustii. Iisus era numit omul tristeții. Pavel, care putea să fie omul Sinedrului, cel mai tare din parcare, și un rabin de seamă, de succes, a fost strădat, vândut, drumuri lungi, fără bani, fără mâncare. Oamenii au fost fericiți? Fără bani. Andrei, omorât cu bolovani pentru mărturia lui și pentru credința lui în Iisus Hristos. Oamenii ăștia au fost fericiți? Când oamenii de afară îl văd pe Elvis Presley, spune, da mă, asta îmi doresc, mașină, țoale, bani, asta e viața. Când îl văd pe Pavel, bătut, schingit, ar, Petru, aruncat cu pietre, culit în lanțuri, Cristii, ce ne predice aici? Diferența între lume și Dumnezeu, diferența dintre oamenii lumii și oamenii lui Dumnezeu, au fost efericit, da! Da! Pentru că acești oameni al lui Dumnezeu au asociat fericirea cu pacea. Pacea care vine de la tronul lui Dumnezeu. Și chiar dacă oamenii aceștia n-au avut succes, chiar dacă oamenii aceștia au fost în lanțuri, bătuți și schinjuiți, chiar dacă oamenii ăștia au fost înfometați, chiar dacă oamenii ești au fost umiliți, ei au avut ce n-au avut, Elvis Presley și Elton John, sau care mai sunt. Au avut pacea care vine de la Dumnezeu. Și ei au asociat fericirea cu pacea. Este așa important, scumpule, să știi pentru ce trăiești. Este așa de important să știi pentru ce te-ai născut pe pământul acesta. De unde vii pentru ce existi și încotro te duci. Este așa important să ai un plan și să accepți planul lui Dumnezeu. Și să nu fii un tânăr ca, eu știu, niciun viitor, nicio siguranță, nicio nădejde, ca o minge în ocean, fără o direcție clară. Ai fost născut ca să te îndrepți către Dumnezeu. Creștinul are o siguranță. Creștinul are un viitor hotărât. Creștinul are o nădejde. Creștinul abia așteaptă să plece acasă, pentru că creștinul știe foarte clar că după ce moare, el nu moare, ci începe o nouă viață cu Dumnezeu. Și asta așteptăm noi, Împărăția Lui Dumnezeu, care încă de pe acum este filipată și Domnul te cheamă și pe tine și pe mine. Spune, am venit să-ți dau o viață și nu o viață oricum, ci o viață din belșug și încă de pe acum tu trebuie să te pregătești pentru cer. Încă de pe acum tu trebuie să înveți Cum să trăiești cu Dumnezeu Încă de pe acum Cum să te raportezi la Dumnezeu Încă de pe acum Cum să umbri cu Dumnezeu în fiecare zi Cum să te rogi Cum să te închini Pentru că va fi o veșnicie cu El Și nu vei rezista Dacă tu ai lumea în inimă și în suflet N-ai cum să reziști lângă Dumnezeu De aceea oamenii se despart de Dumnezeu Pentru că dacă nu accepti natura Lui Dacă nu accepti valorile Lui dacă nu-L iubești așa cum te-a iubit El, nu poți să ajungi lângă El. O singură carte s-a scris. Victor Franklin era un psihiatru la Auschwitz. Și omul acesta a făcut o afirmație, a scris o carte. Căutarea omului după semnificație. Și a spus așa. A spus, omul poate trăi fericit. Dacă știe pentru ce trăiește în viața aceasta, el poate fi fericit chiar și la Auschwitz. Înțelegeți cât de important este să nu cauți fericirea în alte locuri și să o cauți în ascultare, în supunere, în a primi legea Lui Dumnezeu, în a primi Harul Lui Dumnezeu, în a construi acel de protecție. Scumpule, Isus ne dă un sens în viață. Cine l-are pe Isus are clar, o direcție clară. Dacă l-ai pe Isus ai totul. Dacă l-ai pe Isus ai un viitor și un avește, viitorul tău este asigurat. Legea, legea Lui Dumnezeu, nu putem să o dăm deoparte. Legea este structura pe care o avem și pe care stăm. Iar Evanghelia îți dă o direcție clară. Înțelegi cât de important este să accepți acest sistem al Lui Dumnezeu și să nu te lași înșelat și mințit de diavol și de Babilonul care există și a ascultat ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în jurul nostru. Cuvântul Lui Dumnezeu ne abiotizează și ne spune în seara aceasta prin Solomon. Bucură-te, tinere în tinerețea ta! Fii cu inima Vesele cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi, dar să știi, dacă nu vei accepta varianta lui Dumnezeu, într-o zi vei da socoteală. Într-o zi, Dumnezeu îți va cere socoteală. Atât de important este să alegi bine. Alegerile în viața sunt fundamentale, sunt prioritare, sunt foarte, foarte important. Dacă alegi în această seară fericirea care vine de la tronul lui Dumnezeu, dacă alegi să asculți, dacă alegi să te smerești, dacă alegi să-l primești pe el, vei fi câștigat. Dacă nu vei face lucrul acesta, nimeni nu te poate salva. Știu un tânăr care a trăit în casa Tatălui. Și acest tânăr a spus într-o zi, Tată, dă averea care mi se cuvine. M-am săturat toată ziua în mă rugăciune, toată ziua în biserică, toată ziua trebuie să fac, să ascult, să dăm. Și Tatăl i-a dat. Și s-a dus în acea țară îndepărtată. Și și-a trăit viața cum a vrut el și a crezut că asta e fericirea. Dar s-a înșelat amarnic. Și s-a întors înapoi. În timp ce Cristi Vă dau un videoclip aș vrea să meditez în această seară aș vrea să meditez la viața ta uh -huh. Dumnezeu te cheamă acasă. Dacă în seara aceasta ai înțeles cât de mult te-ai iubit, dacă în seara asta ai înțeles că trebuie să te întorci acasă, ia o decizie înțeleaptă. Noi am venit de la tine locul acesta ca să-ți o veste bună. Nu știu unde ai căutat fericirea, nu știu în ce domenii, în ce lucruri. Nu știu, poate treci prin necazuri și greutăți. Poate că suferi de vreo boală. Și poate că diavolul a reușit să-ți ia pacea, să-ți ia bucuria. Nu știu, poate că în familia ta. Nu știu, poate nu te înțelegi cu părinții tăi. Poate că ești puțin rebel. Și poate că ai ajuns să nu mai asculți de părinții tăi, de păstorul tău. În seara aceasta, Dumnezeu poate să-ți dea iertare. Seara aceasta de la poate să stea bucuria, poate să stea pacea. Nu știu, poate ai fost un Elvis, sau poate ai fost un Jolene care ai căutat lucruri în altă parte. Dacă vrei să te întorci acasă, poate veni pentru prima dată aici, nu știu. Poate veni să vezi ce se întâmplă, sau poate ai fost invitat de un prieten. Aș vrea să nu plec în seara aceasta din locul acesta până să nu mă rog pentru tine. Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos în inima și în viața ta, aș vrea să-mi dai un semn acolo unde ești și aș vrea să mă rog pentru tine. Dacă vrei cu adevărat să te întorci acasă, este cineva? Este cineva care vrea să primească pe Iisus? Este cineva care trece printr-o situație dificilă în momentul acesta și simte că pacea i-a fost luată, bucuria i-a luată? Este cineva care, eu știu, poate e bolnav, poate care are o problemă și din cauza asta. Nu mai e liniște, nu mai e pace, nu mai e bucurie. Nu e cineva în locul acesta? Că e binecuvântat la semnă ajuns. Mai e cineva? Că e binecuvântat și tu. Nu-ți fie rușine. Nu-ți fie rușine. Vreau doar să mă rog pentru tine, ca ceea ce diavolul ți-a furat. Dumnezeu în seara aceasta poate să-ți înapoi și dacă treci printr-o situație dificilă fii binecuvântată știu. tu dacă treci printr-o situație ca aceasta eu cred împreună cu Ted, împreună cu tinerii care au venit la biserică, astăzi de la Timișoara, eu cred că Dumnezeu poate să-ți ceea ce diavolul a furat eu cred că în seara aceasta Dumnezeu poate să umple inima ta și viața ta de bucuria nu care vine din lucrurile firești, ci bucuria care vine de la tronul de al lui Dumnezeu. Vrei tu să primești această bucurie? Vrei ca frica să fie izgonită? Dacă există vreo formă de frică peste viața ta, dacă există teamă în inima și viața ta, aș vrea să mă rog pentru tine în seara aceasta ca frica să plece în numele Lui Iisus Hristos și tu și tu. Mai este cineva care este stăpânit de această frică și tu, și tu, și tu. Aș vrea să veniți în față. Aș vrea să veniți în față. Aș vrea să veniți în față. Toți aceia care ați ridicat mâna, aș vrea să veniți în față. Dacă ești pe scaunul ăla și dacă ai o problemă în trupul tău și dacă te-ai rugat poate de ani de zile, eu cred că în seara aceasta Domnul poate să-ți dea vindecarea. Dar pentru asta trebuie să ai curaj trebuie să ai credință, să te ridici. Nu trebuie să-ți fii rușine. Dacă ești stăpânit de o frică, care nu poți să o explici, vină în față. Dacă ai greșit cumva într-un fel sau altul și ai fost înșelat de cel rău și ai crezut că fericirea poate fi dobândită prin lucruri. Nu trebuie să-ți fie rușine. Dacă ai fost înșelat, astăzi Dumnezeu poate, poate să-ți descopere acest păcat. Și El te iartă. Important e să faci ce a făcut acel tânăr. El a lăsat totul dintr-o viață de porci. S-a dus dintr-o viață de sclav a ajuns o viață de prinț. Dumnezeu în seara aceasta vrea să pună, să-ți pună un inel în deget. Să pună haina neprihănirii peste viața ta. Și Dumnezeu în seara aceasta vrea să spună de astăzi înainte, nu te mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul. De astăzi înainte, te numesc fiu. Atât de important. Atât de important este lucru. Este poate cea mai... Cea mai importantă decizie pe care poți o iubi în viață. Nu știu, poate să fie unica. Poate că pleci de aici, acasă, și nu se știe ce se întâmplă cu viața ta. Dacă mai există cineva în locul acesta care vrea să-și dea viața lui Isus, sau are nevoie de rugăciune, aș vrea să vină în viață. Aș vrea să vină în viață. Nu să fie rușine.